ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצע לרבים. ותתבונה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד. ותתשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו.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 וכאשר אבדתי, אבדתי. ויעבור מרדכי, ויגעש ככל אשר ציגוות עליו, אסתר.